Rinomaista pohjoismaista ruokaa. Näyhtyjienä muun muassa muusikot Anna Järvinen ja Iris Viljanen sekä tanskalainen mestarikondiittori Mette Blumsterväri. Päivälippu 18 euroa, kaksi päivää 25 euroa. Tutustu ohjelmaan ja osta lippusi. kautta luudiska natter. Radio Helsinki.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 Es imposible con el mío es imposible con la mía es imposible con el mío es imposible sacos que me cante vos eso el mío es imposible con el mío es imposible con la mía es imposible con el mío es imposible con la mía es imposible con el mío es imposible con el mío el el el el Muuta, jos sä hevoseen, Heinät on tehty ei ongelmia, hampaat on pesty ei ongelmia. Kengät on putsattu turkit on harjattu annettu kaurat ei ongelmia. Tallissa ruunat ei ongelmia, tallissa tammat ei ongelmia, tallissa luvatto on vierasen sen kosketus yritys, ongelmia jo annettu ja varoitus, koska ne ei vanhennu. Silti varatus monesti viitattukin. tällä monet tarkassa kannettu. Alla villillä tallelta ikuisen leppun, mut vittu koskit sä koskit mun hevoja Luvata luvatta sitä isuvaita, vieläkä squad ei soittele hätä numeroa. Kysyt mistä tässä sulkaa Hattuus, no sanonko mitä vaikka Suomi-crimein pioneeri. Status- ja squadin nimi ei vieläkään soittele kelloja. Pääsesi tarpeeksi kysyä Soitteli eilen ja pysysi sen tuotantoa. Anteeksi, katso monella maksamatta. Paska, taas paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, paska, No Niin Mä käytän tämmöistä hienoa headsettiä. mä pystyn heilumaan paremmin tässä näin hyppimään, kuin Heppa paikassa toiseen. F fucking horsaari tuli tuossa viestiä, J.J. Paskis, on kohta, niin never, never, never, never, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, katsotaan tässä näin Erästä piisista johtuen. Nyt on Paskis, äh, tota no niin, heppa päätösosa. Mä oon pitänyt heppaspessun kerran aikaisemminkin, missä soitin eri biisejä heppaspiisiä, heitä biisiä ja eh tietenkin sitä yhtä biisiä. Ja sitten pelkästään pe Maisings-pessun, missä soitettiin sitä, että he, heppabiisiä. Ja kun tänne tullut löytynyt lisää tullut näitä he heppaleviä, kuten muusta, mä Horse Attack Squadin, älä koske mun hevoolevy. <köhö> Niissä soitetaan sitten lisää jotain uusia heppaspiisejä ja näitä vanhoja heppaspiisejä myös, mitä on soitettu aikaisemmin. On Kato joku vai selvä squad laulaa, tata, niin se pitää fuck yeah polle true kuten laulaa rahalla pääsee, rahalla saa ja pollella pääsee vaan mitä se <laughs> pro aina pro oli heva mikä tahansa moni laittaa roskaan rahansa hevoskuiska ja ja b 65 show me krymi 5 yti mi -kulma -kivis. Ytimi muihin voi verrata Parempi kerrataan herralta saattaa, lirähtää kuraset vellit. Kalsarin haisevat kellit. Hevo, hevo, hevo, Joo, tää on kyllä... Mä en, mä, mä en tiedä, mun pitikö tsekkaa tästä näin, mutta että mistä oikein kysymys on? Kysymys on tietoa tosta jostakin tästä Mutta ehkä mä oon parempi, että mä en tiedä tätä näin. Horse Attack Squad. Hevosia ja ongelmia oli ikakappaleen nimiä. Mulla on hevonen. Ja sama, sama kokoompano. Näitä löytyy muutama heppapiisi, pari vieraat tulee tämän jälkeen. Mm -hmm. Tai ainakin he heppaiheisia mm -hmm. nimen perusteella. Ehkä tämä kaikki on sitten tiedossa. Sitä sallillaan. on mallilla, hyvällä, jos varjot sillä samalla sun oma asia on hyvällä, sä tiedät. Heitä tässä siis läpi, kun mennään hätävaroituksessa, sano silti, tässäkin älkää edes miettikö meikäläisen hummia, jos luvata ei ole kunnia ei laula kukkukunniaa. Ei laula kukkukunniaa ja hevonen ei hirnu. Päällös peittoa, kun lisätä sun pääsitekin. Keitto on isku täsmää, vammo ja laatuun. No menit naama, elä kiukaan, kaatu kaatua. Ois teille ja potki sua palleille, mut men takas talleille. Siellä on heipone. He. mulla on semmonen, mulla on heipone. He. mulla on semmonen, mulla on heipone. He. mulla on semmonen, mulla on Forssalainen hevosmies tuli tänne kertomaan, koska mikä se oli se Forssan raviradan nimi, Pil, ei, ei se Pilvemmäki, jos olisikin muualla. Forsan, ää, joku mikä joku mikä mikrofoni sulla on? Niin, Forssastahan löytyy tosiaan ä, Pilvemmän ravirata, mutta Horstaxquodhan ei leity suoraan Forssaan vaan ä, tuonne Pirkanmaalle ja Tampereelle oke mutta se Tampereen ponit Tampereen ponit siis onko että niin Tampereella vielä auto tullut, niin ne ei oo sitten sen takia varmaan no rad... tota niin Eikä, ei oo sporakat tullu siihen niin sinne. ei oo ratikkaa tulossa mutta hevosilla varmaan mennään siihen no että tämä tamperilainen tota no niin tämän he hevos hevosfantasian tässä näin sitten selkeä selkeä ketetähän kuuluu siltä onko löytänyt tässä on ilmestynyt jotakin äh, tä tähänan kuuluu näitä suomalaisia rytmumuusikintekijöitä ja jos on numeroit oikein niin yksinäistä tekijöistä on ollut myös äh, Radio Helsingin taajuudellakin Juontajana tässä viime keväänä viimeksi. Kuka, kuka? kuka? Jätetään, jätetään tämä Mister kavion alle. Okei, okay. okay. selvä, Tämä on tällainen ja tietää ja hevosmeet veikkaa tilanne. <laughs> Onks, mikä, mikä on totori, totori? Kerro tähän näin vielä. Totorevihan on yleensä Afrika. Auringon laskuun laukaileen, hevonkaan <kukun> Marttini naukkaillen, raitista ilmaa haukkaillen. Perä Forssan vahvistus taas pääsäänee. Sillä jo junnuna vietin sen, aikani tallella pajaillen. Mä oon, mun hei, mun ensimmäinen rockfestivaali <kukun> on ollut Forssan raviradalla juhannuksena joskus. Mitä mä olin, kasi vai mitä, mitä mä olin, kuusitoista silloin. Listosi huonela svengaili. mulla on semmonen, mulla on He, he, herra mun vereni, mitäs hevostelua täällä tapahtuu? Te Osmarsin Crazy Horse tul, tulille välittömästi, tai kitu tunti duunissa tulee olemaan täyttä. Me pysytellään lähinnä näissä, kun tai pysytäänkin suomeksella mitä heppasbiiseissä, mitähän on niin, niillä niin, Young ja Crazy Horse ja vaikka mitä, mitä löytyisi, mutta, mutta me, me pysytetään, pysytellään näillä, näillä linjoilla. Ja seuraavaksi näin ollaan laitetaan Pentti Puu, Puu, Pentti varsin laitetaan Pentti Pentti Hepokatti. Täytyy varsinaisesti on he biisi, mutta jos se on Hepo ja katti niin pakkohan se on soittaa Se on no hepo ja hepo. No riittyy taas huumeisiin mutta miten täyttää? Oi hyvä Jalla jalla jalla oli heppokatti vielä poikittain. Jalla, jalla, jalla, vei. jalla vei. Ja se kaiveli haravalla hampaitaan. Jalla jalla jalla vei. Kuului aitasta kannanpojan aivastus. Jalla jalla jalla vei. Jalla, Taisi pääsken soittaa itse väärän biisin. Se olikin nimeltään massit, heinä ja rassi. Ihan sama. Heva, heppaa heppa kappale jalla, jalla, jalla, jalla, vei. Ja se kaiveli haravalla hampaitaan. Jalla, Joo, Tämä ei välttämättä niin hyvä. Tämä on kovin hyvä. Tämä on pausi, hyvä. Tämä on Vielä pari biisiä Joo, ei otetaan pieni otetaan Joskus tässä on no, parikymmentä kuluttua, vaikka puolivälissä lähetystä tangoa lattialla. Jalla, jalla, jalla, jalla, oli alla. Jalla, jalla, jalla, vei. Jalla, vei. lauloi. Tuli viesti, että hepo ei ole horse No ei todellakaan ole käynyt senttiä, mutta siinä on heppo. Hepo on siinä alussa, näin ole, Koska mä aion soittaa muutaman tämmöisen kappaleen, mikä on vähän kauempaa haettua tähän teemaan liittyen, koska ei viimeksi ollut sitä tehtyä, niin Vaihtelua siihen hommaan. Just luen kaverin päivitystä, tippu selästää, pari kuukautta saikkua. leikkaus, tsepti ja kaikille hevostelijoille tekee. Marko. Mutta joo, nyt lisää tätä luovaa ajattelua näissä heppapiiseissä. Hetkinen, ei se ole vielä, se on, se, on toi, se on toi seuraava kappale, tai onko se tänään? Joulu joo. No niin, joulu, joo, joo. Hetkinen, eli Juhannuksen viettomme. Juhannuksen viettomme, viettomme alkaa jo toukokuussa hevosella silloin. on... silloin herkku suussa, eli kasvaa ja vahvistuu. Ja kun sitten tulee se varrasku Nyt niin liepoo laulaa Kulutat, Heppa! Sen luodin Heppa! Sen Petri teurasta. Heppa! Nyt kortverta Tämä liittyy tietenkin juhannukseen ja silloin pitää syödä makkaraa niin näin oli tämä oli vähän ajoitut niin... Hei he he versio. <timia> Hei ei, muistella, jatuhimo, ei. Tas yhdessä kuolaa Heppa! heppo on ja makkara on vesi ja taas edelleenkin näitä luovia luovia Misen luovia oitu biisi valittaa sitten siirrytään takaisin ihan heppa heppa biisiin hyppiä ei ikä kaikki käsittää hevoset harrastavat hyppeyttä Hyppäämistä. Hyppää pois, hyppää Tämä pois. on ehkä tuttua, siis tuumasta toimehen. Hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois. Ei, minä pysyn täällä. Minä hyppään hyppää minnekään vielä. Onko hyppytunti? Hevosella. <laughs> Hyvä hyttelä. Hei! Pujalka vitsiä, heppaiheisia vitsiä. Kertokaa. Se pienikin ponnistaa oppia ikä kaikki. Nyt, muoto... Ei saa hirnua. Hauska, <totototan> tulee turpaan. Huu, Se oli teemun. Hyppiä, Hyppiä. ikä kaikki. Hy... Haluatko joku bändi tulla meidän talliin? <tototan> ha <Hä? totan> <totan> Päivän alussa jaksain lailla kellon. <totansi> Hypätä punkasta nousten hereille ja toimehen. Ja toimista takaisin, kotiin ja ennen sitä käydä tuli? Hevosella on housuissa, se black horse ihan kyllä kyllä Tuli viesti hepokatille hevonen, hevonen, hevonen eikä kissa, Kusetusta, näinhän se on. Petkonen meidän aina omistaa mistä ravihevosen, hevonen, voitko heittää tervehdykset estelleille? Kyllä kyllä kyllä. Ja mä paikasta, heittää tota, niin, kysyä, aina, yhden yhden tai no, niin hevosen omistajan piisin, kyllä. Kuka hän on kokohan on. Ehkä Suomen kuuluisi sellainen laulajista... Hyppää pois, hyppää pois. Levyn no jos pitää poisee. pysyä suomalaisissa, niin herran mun veren, Ma Ma Ma Marttiina sen he hevosarkaistajalauluun ratsalle Mars. Kohta. Pihalla, Mutta ei sitä löydy. Kasajalkaa. Mutta ei tämä se riitä. Hetkinen juu. No ne. Suomen hevosen, tuon puurtajan vuosisataisen? No enpä kyllä varsinaisesti. Suomi 100 vuotta, heppaspesiaali, hevosen. Suomen spesiaali, kyllä kyllä. Suomi 100 happening ei ole ollutkaan missä missään vielä. Luonteeltaan Suomen hevonen, hevonen, kuin rehellinen nöyrä ihminen, pyrkii eteenpäin. Yrittää, hyvä vankka. Tässä on Liisa Tuhkonen, kaikkien tuttu Liisa Tuhkonen ja kunnon hevonen. Piltäänsä kunnon hevonen, hei uh murtaja -huh. vuosisatainen. Onnea toivottaa voimme sulle nyt, sinä kanssamme kulkenut, myötä elänyt, olet hyvä hevonen, pyrä ja rehellinen. Ei karyt hevosen pidä Hei, Tunnetko sä Suomen hevosen? En vieläkään! Tuon humman niin sopu suhtaisi. Humma, tumma, humma. Hummari, Se eteenpäin vie, vaikka läpikorpien, nouse esteen yli harja hulmuten. Tyypiltänsä kunnon hevonen. Nyt, sinä kanssamme kulkenut, myötä elänyt, olet hyvä hevonen, nöyrä ja rehellinen. Ei on nöyrä! Vieläkö on villihevosia? Nii, onko? Kertokaa! Ilta nuotiossa. Mikä tätä vaiva? Miksi Miksei kukaan on vielä toivunut tätä biisiä? Tai ehkä te ajattelette, että se on niin itsestäänselvyys, niin ei. Tulee erotapauksessa. Hillotolpaa hevormitussa, Timo Soinin vermossa. Kuulepas kuulepas arvapas, kerekki, ketä täällä on. Löytyy, kyllä, kyllä löytyy, Teams-linja löytyy. Ravimiestä kyllä. Soinia, Soinia, Soinia. So, so, nyt nyt Soinia Soini, Soini poistuu keskuudestamme perussuomalaisten puheenjohtajan ominaisuudessa, niin pitää kuunnella peruspoomaa tämän lähetyksen aikana vielä tulee. Vaikka viime viikolla sitä soitettiin. Pääsimme silloin Nirvaraan. Se oli, se oli niin, jotenkin huonommasta mieltä rahoittavaa kuunnella hänen paskajouhon taas Paskiksessa. Hei, Hesaris oli ihan muutama päivästä juttu tämän tota, biisin tekijästä. En lukenut sitä. <lustit> Mutta oli kuitenkin iso juttu. Sen verran, sen verran näin kuitenkin näin että hän on tekemässä paluta Ja nyt sitten niin vartavasti lähtee itse tekemään itsellänsä biisejä eikä muille. Näin on. Kukahan kuka lieneekään? Eiköhän ole. Tuossa tuli viestiä, Tommi Läntinen on kyllä aikamoinen ori. Sanna laittoi no Noohan se, ja Hivosnaaminkin löytyy. Niin mikä siinä Totta kai niitä on tuli viestejä. hyvä, hyvä, kyllä. Puheenvuorossa toivotaan täällä näin. Kyllä, se varmaan soi, veikkaa. No on, on, ei ne, nyt on jumalata sentään puolessa minuutissa, kun ollut minnekään uutta. Täällä sä on, kysely kakara? Vieläkö? Vieläkö nuotiollakin... Ei, koska tämä biisi loppuu. onneksi loppuu. Niin. Ihanoo! Olet merkittävien yksityishenkilöiden seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Ittalan myymälöistä ja verkkokaupasta löydät kesän täydelliset lahjat... Meiltä saat ajattomat ja arvonsa säilyttävät lahjat kaikkiin kesän juhliin. Tutustu upeisiin etuihimme. Muista myös Patterns-näyttely Iittalajarpia-muotoilukeskuksessa. Näyttely on avoinna aina kesäkuun 18. päivään saakka. Patterns-näyttelyn työpajoissa voit kuvioida itse oman lautasesi. Ilmoittaudu osoitteessa designcentrehelsinki.com.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 Pisteffi Müller at Goisthove, joka perjantai 6.08. Studiossa Stina Koistinen ja Sara Melleri. Yhteistyössä Sin City for the modern lover. Radio Helsinki. Olet hevosteen seurassa. Mellon kuningas, tyysi aina muistetaan Suomen hevonen. Jeetä! Kiviset mu korvimaat, kyydissä möllötti menenmäen kuin tuuli. Pois si se. Oi tehtävä sis sulla sulnaton. Ei sitä kukaan koskaan kieltää voi. Sä verit talon hirret korpeen, kun pakkas korvissa soi. Oli paikkas niin kuin perheen jäsenen. sen vielä moni meistä muistaa voi. Vaikka kinoksia tuli eteen, sun voimare ja kotiin to. kuningas, ai ai, puuvillanen vyö, melkein voittaa puuvillanen vyön. Kiviset nuo korvimaat yhdissä. Ihanaa hevoset ihanaa tuli tosi viesteeksi, me ei toista laulanutkin, ihanaa hevosti, ihanaa. Siinä on este, mikset hyppää, ihanaa hevoset ihanaa. Ja siinä on talli, pappara rappaa. Tää on ylvas tää on ylvas miisi, kurella se ehkä jossain vaiheessa uudestaan. Jos, jos tohon on mahdollisesti katsotaan, jos jääkö meillä aikaa. Mikä? Tämä nyt ei ole. Tuosta tuli viestiä vieläkään keppihevosia. Niin, nythän tehtiin keppihevosissa joku dokkari ihan pari kuukautta sitten. Ja toivottavasti karipeitsi, mä Harry Okei, sitä mä Miksi se, Miksi se lauloi sitä hepasta, hepasta? Peppi, pitkä tuossa on hepasta. nyt hevosen jalkeen Tulipa. Ja entäs mun talon, jossa Noniin, tämä reitti minulle. Kiitoksia. Pitkä taas sura hapsula hapsula hessel hessense nyt ne ni, nyt ne nyt nyt, nyt, nyt nyt pelle Nyt kakara pelle Ori. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja sylös, nosta ja ja ja Anna mulla sanmaa, Saidaan se räjähtysnässä riimaa. No, jos mä oon nähnyt, jos toistunti, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sun tehot suuret kanssa soturin Soturi mainittu On muista kallis usein raskaskin e Missäpä te maahan ratsastaa? Hey! Reivan kanssa sodan pelskisi Me kuormat aina suureen tarpeeseen Ratsunakin korpii tiettymiin Niin usein kyyti silloin tarvittiin Tarvittiin kyllä Tämä on Ne oottani on yhteyttä eläisöiden viranomaisiin. Hevonpidästä kuuluu. Hyvä. Seuraa tilassa. Päppäpäe! Sodan pauke korvissa soi. Niin pian ryskeen opit kestämään. Ja valmis olit tulee kestämään. Menemään. Ei, ei, ei päässä olla laulutkaan. Suomen sotilaan. Sotilaan hyvä. Aina valmis häntä auttamaan. Jää. Sä vedit kuormat raskaat rakkaatkin. Taakse haavoittuneet, sopii. Ja tulihan sieltä jo kaksi toivetta, että missä miehet ratsastaa. No tuossa, ne ratsastaa kuule tuossa singulla, mikä mulla tässä on odottamassa, mutta ei vielä. Mua alkaa jää pelottaa täällä Rinnan miesten kanssa sodan myöskeeseen. Ja mä voin... Mä, mä, tämän jälkeen tulee vähän tietyssä mieleen miehenkästä musiikkia myös, mutta homovaroitus myöskin, homovaroitus... Usein kyykki silloin tarvittiin Rinnanmiesten kanssa uh, suora kirskeisiin uh, Viin kuormat aina suureen tarpeeksiin Enää tyyppistä musiikkia nyt seuraavasti. Sano, että sä kaipaat luoksen mun takaisin. Sano, että sä tahdot olla kuin ennenkin. Sano, että sä tiedät. Nimittäin se äh, kuuluisin suomalainen laulaja, joka on ja niin ainakin omista osana hepasta, niin sehän on tietenkin Siltsu Jartsu. Eh, eh, eh, eh. Ratsunakki tuli viestiä ja voitto ajan liikeissä. Jaa, haa, haa, No Noniin, tulkaa sammuttamaan sitten sulkona pate sytyttää aina pate kyllä aina antaisin, jonka vuoksi kärsin ja taistelin sinun et mä antaisin sydämeni jos saa otaa eh hei hei ei onno hei merike mikä Lukee, kyllä, Matti Esko. onks tää kohta selviää, hämmäntävää. on oh. ylle Pohjanmaa. Pohjanmaa mainittu, hyvä. Takaa. taas, kuin aikoinaan yllä peltojen. Pelto mainittu, hyvä Usma pelto, pelto, pelto, pelto, pelto, on Lappeen joskus tulvien, vesi nousee uhoten kuin takaa vuosien. kosken puovuu irratlakeuden, lakeuden, ne kevättä jo odottaa ja tahtoo vauteen, Kapiot nyt maata piiskaa inni aikojen. Soita koko hrs squadin tuotanto. Hei, pidetään seuraava Orva He, heppaspöys, pyydetään ne tänne näin. Miksi sä kuulut miksi kun kuulut miksi sä kuulut no, Pam-pum-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. -pam -pam -pam -pam -pam -pam -pam. Taita kulkea aikaisemme ke. kerran kulki ratsuinen. Ratsuinen! Ja ilan saapui päälle vuoden harjanteen. Harjanteen! Tinkarjalauman hirmuisen hän näkee kulkevan. Skiödämpi silkäivin. Ja yli taivaan. Játketaan, jatketaan tuosta, jatketaan kohta tuosta, mutta sit kuoria toivottiin. Nyt on sitten Talli ta tulessa. Pari biisiä tältä vielä otetaan. Luopasin puoli versa lait, jos oli kyllä, tuli just talli polta niin, että sattuu kuumaan suisten jälkeen ja jää. Talli poltto leima tulikaan kunaa, säätä ei tienä nää. Talli polta pornaa ja tuikaa tulee niinku vilillä ponttika vuika talliin. Tivirinari se huipaa tuli pallo, tuli tähän talo tulee tuitkaa. Tästä tuli karin Kari Pansse, vepsää, totta, ja kilpaile kaupungit, se sutit totta joa. Ja hevon on paska, niin viesti sanoa minä. Näin josta, paidasta helman ittoon osta. Tanssi tanssiikku tulista alikostaa koostaa transsinsi, valin koostaa sen hengitys on polttava ja vauhiiruinen. Yön Ja kuule niin. Läi, läi, läi, läi, läi, läi, läi, läi, läi, läi, lai, lai, lai, Ja laulu ja soo. Hurja oli viesti Emmaan ummisen Jenkki. hevosen on Se on tietenkin Jenkka. On ratsastajat, Vaan silti ykskään joutusta ei He karja On Onnistut sen on. He eivät kiinni tässä on tässä on tästä tästä tästä Hevosia ja ongelmia, tästä tästä soitettua. Mulla on hevonen, tästä ja Rassi, mun tästä kuoli tästä tästä kolmonen. voi. Täällä tulessa. Hevosmies ei helitä, se on tämä. Nosta ilmaan kavio ja ratsasta. Hevosmies ei helitä. No eipä helitä, hyvä. Hevosmies ei helitä ennen kuin kenki jokaisen tallin orin, jokaisen onin, jokaisen konin, salvaa täynnä, jokainen lovi, kynnetty, kylvetty niitetty, sitetty, populaaku, heinää. Jos joku käy kiinni leipää, se huomista ei nää. Tuo tolla, putta. H.S. mikä mikäli kuulostaa aivan klassikon mu mun pippeli herro, persit harto parsun upea teos selväsket mu hevoni si ja hevosta minä lummissa toivotaisin retemistä retes totta prima enistä tehdä liima hevosta liima mainittu niin on itse voi jatkaa voi jatkaa voi jatkaa voi jatkaa voi jatkaa miksi se ei soi miksi se soi miksi ei se soi doo doo Ja taivaalta silloin edäs ääni huudattaa. Huudattaa! Sä voi käynyt iltasi, et sitä jatkaa saa. Vai paholaisin karjalaamaa joudut ajamaan. Kellon päättyy elon kies. Ja joudut manalaan. Siippia, yes! Ja lisää luovaa ajattelua. Kuka talven harmaa takki? Tutsu korva karvalakki. Istui hetken päällä penki, Nyt jo tuolla vilistää. Kuka Kua kurkee satulla päällä? Kesälläkin joka sällä Kuka loikkaa? No loikkaa, loikkaa. No ei ehkä sitä kuitenkaan. Hevonen se on. Hevonen se on. Hevonen. Va se on. Vahten Vastustamaton. Perkkää. Kuka tämän terho aarteen? Täntä taas menee vähän kaukaa haitoa. luokse polun kaarteen. Mutta huomenna jo miettii, minne terhot tulikaan. Kuka kaarna laivallan häntä pörrö Lammen yli purjehtiikin, vaikkei kukaan uskonut. Hevonen se on! Heppa se on! Hevonen se on vastustamaton. Kuka seura saaren tiellä? Kuka pysäyttää sut siellä? Kuka katsoo kysyvästi? Kuin lahjaa suuta odottaa? Kuka naksutteree puussa? Kuusen kävyn rankasussa, sitten hypähtääkin siitä, sataan uuteen seikkailuun. Hevonen se on! Heppa! se on! Heppa! se on! Heppä! se paremmin! Vastustamaton! Heppa! Vastustamaton hieno Mieluummin yllätyn kermakakulla kuin kakkahädällä. Radio Helsinki. Tebian tässä moi. Unodin hei viime viikolla spiikkaa, että ravintolastori on muuten auki nyt myös kesäsuunnuntaisin kello kyväst neljää lohisoppa lakritsipulla komboa meitsin sunnuntai-vakkari, aina. Muista myös mun suojelma Hip Hop and Burgers kesäklubis Torin Terdel vanhas kauppaallis joka perjantai alkaen kello neljä. Tarjolla kunnon kattaus hyvää räppiä mun mielestä Tadin paras burgeri a.k.a. Tebian T-Burger ja rieslingi. Suoraan duunis Terdelle ja sitä tervetuloa. Tervetuloa. Allaskonsertit herättävät Katajanokan merenrannan eloon. Allas Siipuul tarjoaa merikylpylän ja saunojen lisäksi nyt myös piha-alueen nurmella unikin ympäristön ulkoilmakonserteille. Tulevana perjantaina kauppatorin kupeessa esiintyvät stadin slangia Bamlaavat dumari ja spuket ja Blossarit, sekä Joose Keskitalon lyrikkavetoinen synkkä folk. Skaffaa liput Allas-konserteihin joko tiketistä tai suoraan altaalta. Niin ne höyryää kuumana liinan alla...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 Kuuntelit siis Radio Hesan Heppa Spessua. Tervetuloa seuraamaan, rakkaas radiokuuntelija. Ja oppilaisku puhutaan lääneenä jatkossa. Vielä Maatti Eskutassa näin ja hakuumaan Heppa-biisiin. Ja kesäilta alkaa kota rotkata tuota noin. Pikkuhiljaa delasit täyttyvät intohimoiset... Myös pienet paukut Tämä silloin ottavat yhteyttä ja Ja sitten nää ratsastetaan Oli tunnelmissa tuuta, taisteltiin. Mutta on valintatalo, josta poimitaan mieleiset hedelmät. Tätä taustaa vasten lukijan on helpompi ymmärtää, vaikka ei ehkä kaikilta osin hyväksyä, miksi toimin niin kuin toimin. Pidän ihmiselämää pyhänä. Siitä periaatteesta luovu, tuli tai meni ääniä. Tuli iso jytky. Ai ai! ai. Suomen kuuluisin ravinies, mutta enää varmasti siihen kriti huomita. mä ojan pientareen, näen kaarineen. amman, kauniinen kaarinen. Hallaho, hallaho, hallaho! Persut ja hallaho, ne on ansanne toiselta. Hallaho, hallaho! Joo, kannatus takaisin johonkin se kahteen prosenttiin. Hyvä. Mä sitä ihailen. Jäntevät muo mun katseen vangitsee. Silmäistumma heppu kuin tunteen kahlitsee. Käy katseeni myös harjaan niin kauniin ruskeaan. Ja kaulan kautta humaan, niin tosi tukea. Jos oisin hurja ori, musta sellainen, sua päivät mitkä. Toi ei sovi, sovi kyllä Soinille. Ei, ei, ei sovi olla musta kuitenkaan. Muut ammat Mutta pate! Muu... Kyllä versio on verrattuna siihen aikaisempaan. Skuin mainittu. Hei, hei. Yksin sulle soi. Musta ori ja kappaleen nimi. Mutta ei, ei, ei, mutta otetaan. Mikä tää on? Kuulostaa mielenkiintoiselta. Nyt onko, onko, onko tämä nyt on ihan oikea levy tuolla sisällä, kudella? Katsotaan nyt lähteekö se. Mä vähän epäilen, mutta ei, ei, ei voi tietää vielä. Niin. Jo Joo, ei helvetti! Ei, ei ihan, ei ihan, ei kyllä nyt ihan villihevosia hetkonen. Piti lähteä tästä soittaa cover -versio. Kuhekseen joo, kyllä, ei kuli hetkunnekaa, pappa, pappa, -pa pappa, pappa, pappa, pappa, toista, no nyt, jori, joo, tässä oli joku sotanut tuohon päälle, Noni. Heli teittinen. Heli. Heli teittinen. Heli. On no nyt, helitettiinen, tetti se heli, eli kehityttiin, eli kehitytse heli, eli kehitytse heli, no. Come here, Musta on muusta mainittu herranen aikaisen. on suurmaa. Älä julmaa terää sytkivään lyö. Vieläkö on No on, on, on. on. Kuten tuli mieleen, että ensi viikolla sitten, kun on päivät, pitkät päivät juhannuksellista ja kuitenkaan vittiin, järjestäjästä, paitsi kun Suomessa on juhannut, siis silloin yleensä päivä ei niin on, on tulossa pitkä spessu. Kitarat... Se viisejä, jotka on helvetin pitkiä. Ei kyllä kokonaan. Biisiä, jo, jo, jo, jo, jo, joiden esittäjät ovat helvetin pitkiä. Simmusta, tai biisiä ei niin. ole helvetin pitkä biisin nimi. Lisäksi temporan, että pitkä sytään teidät, mutta sehän nyt onnistuu muutenkin. Vieläkö Ai niin, ja vieraana on silloin pitkä ihminen. 79 naisen ihminen Riikka laaria! Hän on kirjoittanut kirjan pituudesta tai Täyttä laukkaa, mon ajatukset liitää täyttä laukkaa. Päivät ohi kiitää täyttä laukkaa. Ei aikaakin saa. Kuin kilpailua kaikki muistuttaa. Tuntuu, ettei mitään valmiiksi koskaan saa. Mikä se on Janne Tulkkia ja täyttä laukkaa. Tämän tylsä. Hei, seuraava, seuraava kuulostaa seuraava iso. Tässä näin mulla on nimittäin tämmönen levy Suomen hevonen, kunnon hevonen. Hei, <hah> <Ne vitti näin. hah> niin, tota noin silloin kappale nimeltään Varsari mu ehkä tää. No hei, hippadi ilmadi, hippadi, hompapaja, hellöi ilmadi, hellöi ilmadi, hompadi, hompadi, hompadi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, hellöi, Saa varsan mukaan tuuli. Siis varsan riemu on kappaleen nimiä. Katrin on esittäjä. Näin elon ilon riemu saavuttaa. Hei enää vartti pyö. tukeen varsat turvaten. Ei oo enää jäljellä poron kusemaa. Hei vaan, Se tuulten lailla tahtoo vapauteen. Kuin villit vedet koskeen kuiseen. Humppati humppati huulaa, humppati humppati hullolle ja tätä hän nyt toivuu. Tossa oli viesti pitkäs Pessu Max Richterin Sleep, kokonaiskesto noin 8.5 tuntia, selvä. Reita. Missä ratsasta, ratsasta, lampaat, ei voi lampaat mainittu. Missä Roport on määllä tietenkin urpa Ravikumen alkaa pakku pestet to tuomaan On päästävä, siinä selviää, kun polikoita säästävä pelin häviää. Totu kuumen vie meistä kiharjoista varppaisiin. Vaimo mua moitti ja oli mulle kateline. Kun meikäläinen voitti ja onni oli armollinen. Sitten mä on siis toi, tämä Satu Kostiaisen, tämä mini-albumi, mistä löytyy tuo Heppa-biisi. Niin avasinpas levyn niin täällä on Mamban kokoelma täällä sisällä. Hieno homma, mutta Satu, olen myös varmuuden vuoksi polttanut ton Mazingin noin toiselle levylle. Jos käy huonosti, niin säs, keräkin ne oli molemmat mukana. mä en osoitan otan päällekkäin näin, mutta nyt se ei taida onnistua. Mutta onnistuu nyt kuitenkin tämä perinteinen versio. Piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti. vähän tässä miksaajat, zik, ja siksajat, ja jaksajat, ja raksaa ja ratsastaa, mutta tota noin kahella, kahella eri biisin bi bi bi kaskus ottaa päällekään, mutta en sit onnistunutkaan, mutta, mutta tämä oli hämmästyttävä sen kerran, kun se levy, levyä ei ole tuolla, niin sitten mulla on tää toinen sen kerran mukana tämä toinen, toinen versio kuitenkin tästä näin samasta biisistä käsittämätöntä. Jumala on hevonen. <laughs> Is took The clock was seven when my gave She walked around in the stable Stable lay. Mä ensin nimi on Little Baby Horse, It it it me it, it immediately gets up. se ei, ha! ei, se Amazing. A few later, they run like the wind. Is Tämä on, on amazing? new life starts. How baby horse, gets up. it Mä en ne ken Svensson ruotsalaisen poppia. No on pidetty, mä varmaan parinkin kertaa, mutta pidetään tässä jossain vaiheessa. Matsundin tuota Ruotsalaisuuden päivä on marraskuussa, niin sitten kun se on hollilla, niin pidetään, pidetään sitten Svensson No, joo kirjoitti <thi> miitintiin ketsu. <thi> kyllä. Tämä oli kyllä vähän hankala, kun tuossa mainitaan Little Baby Horse. Kyllä siinä pitäisi mainitaan myöskin S-Market Baby Horse ja Alepa Baby Horse. Otetaan taas tässä. Otetaan. Katsotaan nyt. Joo, Little, mainittu. Klein. Haluan Au. Mitäs mitä? K market little, little, baby, baby Horse! Baby horse. Baby little, little, little, little, Mitäs mitä? Sivaa Baby Horse, vaikka niitä paaminen onkaan. Onko vielä jotain? Little, no jotain little, kuitenkin. No, annetaan vielä Lilluakin siihen Again and again put the topic busy to Yes, it is it, How as Isn't it How the circle of life goes round and round and again and again. again and again all the time Kun ajattelin, että pitää soittaa nyt joku, mikä on mielenpainoinen biisi, mikä tässä on Hepba soitettu, mitä ei aikaisemmin ole noterattu, niin kyläs oli toi Suomen hevonen ja Jaska Mäkyinen, hyvästi! Huh ha, huh ha! Tämä oli Ylvas Kappale, joo edelleenkin. Pidoksi. I immediately go away from the studio. Istukaa salas. Hoppla hoppla. Hoppoti Ratojen valtias, Kyndvellon kuningas, Työsi aina muistetaan Suomen hevonen. Kiviset nuo korvimaat, kyydissä myös ei enemmän kuin yksi laulu kertoa toisi sen. Oli tehtävä sulla suunnaton, ei sitä kukaan koskaan kieltää voi. Sä verit talon hirret korpeen, kun pakkas korvissa soi. Oli paikas niin kuin perheen jäsenen, sen vielä moni meistä muistaa voi. Vaikka kinoksia tuli eteen, sun voima ja astin kotiin toi. Suomen hevonen, kiviset nuo korvimaat, yhdissä myös sotilaatteet enemmän kuin yksi laulu kertoa poisiseen. Ne hevosin, sun voimas vielä voiman mitta on. Ne kyntää pellot rauta hevosin, silti vieläkään et ole tarpeeton. Nyt osasi on ratsu sekä ravihevonen, näin jatkuu vielä pitkä ura sun. Sä tunnet myöskin takakaarteet raviratojen, sun jäljet pellossa on raivattuun. aina muistetaan Suomen hevonen. Kiviset nuo korpimaat, yhdessä myös ei enemmän kuin yksi laulu kertoa voisi sen. Ratojen valtias, kuningas työsi aina muistetaan Suomen hevonen. Kiviset, nuo korvimaat tyydissä myös sotilaatteit Enemmän kuin yksi laulu kertoa voisi sen